Мова, якою вони були написані, теж була застарілою, то разом виходила химерна сакральна абракадабра – містичні лабіринти таємних знань, які мені дуже хотілося розшифрувати і пізнати, але які пізнати розумом не вдавалося. Я виписувала акторів і назви їхніх творів, історичні події, які слугували їм за тло. В основному це були релігійні полеміки православних із католиками, а пізніше українсько-польська війна під приводом Богдана Хмельницького вивчала біографію професорів Києво-Могилянської академії, навколо якої, спочатку як Київського братства школи, власне, і завертілося українське бароко. Я насолоджувалася бароком, ліла в ньому. Вже тоді в мене з'явилося це нестрим глибне і нестерпне бажання відчути час на смак прожити щось більше, ніж одне своє життя, яке саме по собі мало чим відрізнятися. Мої батьки, кольору чиїх очей, я не пам'ятаю, але з якими я завжди почувала себе дуже спорідненою, мало втручалися у мій щоденний життєвий плин, особливо після закінчення школи і вступу до університету. Цю знамениту подію вони відзначали купівлею дорожезного, як на наші статки, комп'ютера. Занесли його в мою кімнату, вімкнули, хвильку подивувалися блакитному екрану і залишили мене з ним сам на сам. Нечутно зашинивши за собою двері, відтоді батьки з'являлися в моїй кімнаті, лише щоб принести їсти, мама, чи збудити вранці батько. Вони не знали, що зі мною відбувається, але зі мною не відбувалося нічого особливого. Я пофарбувала набіло, а потім у рудий кольор своє коротке волосся – Купила на секунді яскраву зелену синтепонову куртку і до неї носила розкльошені малинові вельвети. В університеті я сиділа завжди на останніх рядах. Ні з ким не розмовляла і не заводила дружби. Особливо після того, як одна пишноволоса однокуртниця-портистантка на короткій бесіді назвала мене неспасенною і цілком серйозно запевнила, що я горітиму в пеклі, бо обожнюю літературу, а в самого Бога не вірю. Тоді з'явився він. Спершу я навіть не звернула жодної уваги. Він зайшов до лекційної зали. Був похмурий пізньоосінній день. Так що золотисте волосся прибульце з моїх останніх рядів здалося тьмяним, масним і недоглянутим. Чоловік був одягнений недбало і дуже традиційно. Дешевий светр під шию і чорну шкіряну куртку, яку носила 98% дорослого чоловічого населення мого міста. Решта 2% саме збирала на неї гроші. Я відвернула погляд до вікна. Мені не було цікаво, що він скаже». Чоловік став за трибуною і почав розкладати перед собою папери, з яких мав намір читати нам лекцію. Студентська ту публіка притихла, але не від нетерпіння. Вона робила так завжди перед черговим, довгогодинним западанням у летагірний сон. Спершу притихала, а потім засинала з розплющеними очима, в'яло реагуючи лише на різкі підвищення голосу лектору. Чоловік закінчив розкладати папері і теж завернув очі до вікна. Він не глянув на нас, як це робили інші викладачі. Не грагнув збудити наш інтерес, чи хоч якось привернути увагу до нового предмету. І це видалося мені дивним. Навіть дещо зрозумілим я подумала, що цьому викладачеві ми були ще більш байдужі, ніж він нам. На його молодому обличчі читалась якась нелюдська втома, в якій він без особливого опору розчинився ніби сіллю молодці. Він навіть не зняв своєї шкіряної куртки, хоча в залі було зовсім не холодно. І нарешті про якесь перше речення, яке я не розчула, щось на кшталт. Сьогодні ми розглянемо творчість такого-то. Кого-кого? Я не була певна, що хотіла це знати, за вікном зіймався і знову стихав осінній вітер. Метляючи висохлим покорочливілим листям, кар легкових кленів у університетському дворі і множачи хаос ззовні і всередині мене. «Тренос або плач» – раптом вигукнув чоловік з трибуни трибуною так голосно і пронизливо, що вже майже запала в легендарну студентську публіку, переляконо стрипнулася і нашорошила вуха. Ніхто нічого не зрозумів. «Тренос або плач» – дещо тихіше, але так само пронизливо повторив голос і продовжив. «Єдиної святої Вселенської Апостольської Східної Церкви». Це, очевидно, була назва твору. Вона пульсувала в моїй голові, натягувала немов арбалетна титава. Двох із перших трьох сказаних слів я ніколи досі не чула. Невідомість тривожила мене і водночас притягувала. Це все пізніше я дізналася, що «тренос» і означає з грецької «плач», а «альбо» – польською «або». Тоді ж ця назва видалася справжньою магією – древнім замовлянням, від якого розходилися хмари і втричі краще починають доїтися корови. Лектор повів далі, намагаючись відтворити інтонацією стиль подібних плачів, що йому втім зовсім не вдавалося, тільки всіх насмішило. «Горе мені, зледенній, ой, леле, нещасній, звідусіль у добрах моїх обідраній, ой, леле, на ганьбу мого тіла перед світом і шат роздягненій». Студентськими лавами покотився смішок, зате мені сказане здалося таким еротичним, що я густо почервоніла і знову відвернулася до вікна. Очувалася упійманою, кілька сонячних променів раптом пробили похмуре осіннє небо і освітили округлу голову викладача. Пасма його золотистого волосся засяяли, а на обличчі сповненої нелюдської втоми раптом проступив піднесений смуток, що ним була просякнута вся та література, яку я обожнювала. «Звідусіль сіті, скрізь ями, звідусіль отруйна жала». Там вовки драпіжні, а там леви розлючені. Звідси дракони ядовиті, а звідси веселиски люті. Не бачу, куди повернутись. Не знаю, куди податись, до кого голову свою прихилити, кому себе в оборону дати». Після кількох цитат лекція набула звичного характеру. Чоловік монотонно диктував зі своїх паперів, а студенти мляво шкреботіли кульковими ручками, записуючи кожне почуте слово. Щоб його, не дай Боже, не довелося запам'ятовувати. Одна я сиділа нерухомо, нічого не записувала, просто слухала. Викладач зупинився і вперше пильно оглянув аудиторію, перечепився об мій застиглий погляд. Ви не конспектуєте? Так все добре знаєте? «Я не відразу збагла, що ці слова звернені до мене. Я слухаю», – пробурмотіла із запізненням так, що всі притиснуті однокурсники з передніх рядів устигли обурливо озирнутися. «Хто це там не конспектує? Вони тоді, мабуть, вперше зауважили моє існування. Задній ряд саме тим і добрий, що тебе не зауважують ті, хто рветься вперед». «Чоловік за трибуною вдав, ніби не почув моєї відповіді». Він не потребував моїх виправдань, він не запитував, я пізніше це усвідомила, а докоряв, насміхався, кепкував. Ці кпини збуджували мене, згодом він часто до них вдавався. І я раділа, бо нехай він з мене насміхається. Інших 70 і злишком студентів він взагалі не помічав. Це були лише статисти щодо його щоденної втоми, декорації його всесвітнього смутку». Кожного разу, заходячи до зали у своїй незмінній шкірянці і розрізлих дерматинових черевиках, він нишком пробігав поглядом аж до задніх рядів і заспокоювався, коли впевнювався, що я теж тут. Я витягаю шию, щоб бути краще видною, готова до чергового поєдинку. «Купити вам ручку, щоб ви мали чим конспектувати лекцію». Казав він з порога, ледь ледь усміхаючись так, що тільки я розуміла, що слова адресовані мені і що він жартує. «Ми маємо свої», – відповіла якась студентка, хіхікнувши. Але він уже не чув, розкладав на трибуні чергові стоси списаних від руки паперів і розпочинав. У супроводі його дещо за високого пронизливого голосу до нашої аудиторії вривалися Лазар Баранович і Косіяном Саковичем, чи Кирило Транквіліон Староверецький, що його учительної Євангелії превселюдно палитимуть на площах Москви у 1627-му, як луте послання диявола. Іван Величковський, український Джон Овен, неквапом проходився між рядами зі своєю рукописною книжечкою Зегер з Полезегарком. Як залишилися несвідомою сучасниками, яку віднайдуть лише 200 років по смерті автора? Стефан Яворський, колишній ректор Києво-Могилянської академії, а тепер прислужник російського царя Петра І, перед смертю слізно прощався перед нами з книгами «Клементій Зиновів». Римував усі можливі професії, а численні аноніми витали попід потрісканою стелею над нашими юними головами ніби духи нехрещених немовлят. Золотисто-волосий чоловік більше не жартував. Він, мешканець пост-традянської провінції, обходився з українським бароком, немов із священною кришталевою чашею, оздобленою перлинами і позолоченим обідком. З цією чашею дозволялося натсербувати життєгадайного нектару лише на невеликі свята. Я приймала дар і надпивала нектар із благоговолінням. Даритель був мені вдячний. Тривалий час ми не говорили наодинці, тільки обмінювалися шпильками під час лекції. Він у мене, а я його. Одного разу мені вдалося тикнути його носом у помилку, і дуже я з собою пишалася, Помста не забарилась. Вже наступної лекції, коли мій тріумф позабувався, він заганьбив мене перед усіма. Бо, як з'ясувалося, я зовсім нічого не знала про Європу 18 століття. Ми навперейми хизувалися знаннями, хоча насправді... Переживали взаємну радість віднайдення. Волею випадку абсолютно незнайомі люди стали один для одного цінними, навіть рідними. Життя набуло барв і сенсу. На пустелю зійшла крапля вологи. У непоглядному мороці зблиснула короткочасна іскра. Якось я допізно засиділася в університетській бібліотеці. Вона працювала до восьмої вечора, було за п'ятнадцять і середина лютого. Передо мною ще нависала гора книжок, які я мусила хоча б погортати. Читачів бібліотеки все меншало, столи порожніли. У величезних, майже на всю стіну вікнах маячив добре освітлений університетський двір із вимерзлими карликовими кленами. У повітрі витамний спокій. Зненецька на дворі загриміло і заблискало, Грім у зимку. Дуже незвичне явище. Я зіщулилась у передчутті наближення кінця світу. Під наступного небесного удару задзеленчали шибки і замерехтіло електричне світло у бібліотечних лампах. Я подумала, що ще ніколи не переживала грому в лютому. Цю думку я, очевидно, висловила в голос, бо золотоволосий чоловік, проходячи повз мене з оберемком якихось великоформатних газет, зупинився поруч, зовсім близько і сказав. Так, я теж. Це було перше, що він сказав мені вічнавіч. Так, я теж. Його голос був серйозним і теплим. Мені хотілося закутатися в нього, стати словом, яке він промовить. Я роззирнулася, в читальному залі залишились тільки ми двоє. Що ви читаєте так допізно? спитав він цього разу не вимагаючи дати відповідь, нетерпляче чекаючи на неї. Тепер йому було цікаво. Зрештою, йому завжди було цікаво, але тільки тепер він дозволив своїй цікавості обявитися. Я розвернула книжки так, щоб було видно їхні корінці. Говорити я все одно не могла. Він схилився, щоб роздивитися назви. Бахтін – це добре. Лосів – теж добре. Ви любите літературу. Я спасенна. Навіщось видушила з себе я, а він засміявся. Ходімо, вип'ємо чогось. 5. 1905. Ганьба. Революційні робітничі та селянські виступи, що у 1905 році сполихнули всю Російську імперію, майже зовсім його не зачепили. Емоційно Липинський переживав інші часи, а саме Козацьку революцію 1648 року під проводом Богдана Хмельницького, вважаючи її найвагомішою подією до теперішньої історії українського народу. Всі книжки, які він читав, і документи, які досліджував, так чи інакше стосувалися Хмельниччини – Раціональне захоплення переросло у містичне одкровення. Коли Липинський цілком випадково в архівах князів Чартороських натрапив на посмертний портрет невідомого досі, але одного з центральних учасників тих подій – заможного польського шляхтича Михайла Кричевського. Той, будучи київським полковником, у вирішальну мить перейшов на бік повстанців, таким чином урятувавши молоду козацьку республіку від передчасного розгрому. В ейфорійному дурмані Липинський порізав паралелі зі своїм життям і тлумачивши відшуканий портрет чоловіка, що помер від смертельних ран у полоні литовського князя 250 років тому. Не інакше, як знак згори. Невідомий придворний метець написав портрет із мертвого тіла. Липинський врачноруч зробив його відбиток і повісив у своєму кабінеті над столом. Поруч із фотокарткою родини і з ображенням гетьмана Богдана Хмельницького. Тепер це, це був його домашній іконостас. Він міг годинами вдивлятися у мертве обличчя. З-під кожуха поступає Ляна Сорочка. Пишний оселедись на вибратому оглубленому черепі. Обличчя вдоволене, і хоч заплющені очі повинні були підкреслювати передачну уч смерть, здавалося, що Кричевський живий-живісінький, усього лише грається у піжмурки. І щойно відведеш погляд в бік, він зайдеться грайливим сміхом. Липинський міг поклястися, що полковник кілька разів йому підморгував. Жертва поляка заради української державності надзвичайно його збуджувала – у житті і смерті Михайла Корченевського Липинський побачив більше, ніж будь-хто до і після нього. Тоді ж оголосили про початок історичних відчитів в університеті. Липинський подав своє прізвище до числа доповідачів одним із перших. Історія захоплювала його понад усе. В цьому захопленні Липинський не бачив нічого, що суперечило б обраному ним фаху. Історія і рільництво мають, як він вважав, спільний предмет дослідження – коріння. Історія це теоретична підготовка до практичного користування землею. Щоб розуміти землю, її властивості й характер, треба знати, хто по ній ходив і чого прагнув. Кінцева мета історії відтворити коріння землі до найменшого відгалуження, дослідити особливості росту, причини згнивання і чудовідродження, умирання одного коріння і тріумф іншого. Липинський сподівався на швидкоруч впоратися із теорією, щоб зі спокійним серцем перейти до щоденної господарки, відвідати Данину землі, щоб могти нею користуватись. Відчити проводились у головній залі колегіуму Нову. Тривали кілька днів і були доволі популярними у весняній програмі «Світського Кракова». Публіка збиралась різноманітно – від студентів та викладачів до лікарів і міських чиновників у супроводі розцяцькованих дружин. За найкращу доповідь лектор отримував грошову винагороду і можливість виступити на щорічній історичній конференції у Відні, що само собою вважалося великою честю. Липинський дуже нервував. Йому паморочилось в голові, заволокло очі, заклало вухи і відібрало голос. Коли перед самим виходом на трибуну він мало не списував і захотів утекти, університетський товариш Микола Шемет підтримав його за камезельку. Уяви собі, що всі ці люди в залі голі, геть чисто голі. Останні дослідження британських лікарів довели, що такий метод допомагає позбутися страху публіки. «Публіка гола, значить, не страшна». Невідомо, чи подіяли на Липинського товаришеві слова, чи спрацювала резервна внутрішня сила, але він таки рушив до трибуни, щоб звідти виголосити. Участь шляхти в українсько-польській війні 1648-1649 років. Публіка вдоволено замуркотіла, вона ще не підозрювала, що на неї чекає. Липинський неспішно почав. Для нас людей 20-го століття, які сліпо вірять у творчу всемогутність парламентських промов, Побожно схиляють чола перед потугою журналістських пер, які дивляться на розвиток суспільства крізь призму літературних настроїв або будують майбутнє держави на збільшенні, скажімо, випуску молочних продуктів. Нам, отже, може здатися незрозумілою ця добровільна данина з власної крові, яку український народ у XVII столітті вклав у жертві за свою свободу. За силою і розмахом, повстання українців у роках 1648-1649 перевищувало все, що бачила тогочасна Європа. Могутність, яку зумів викрасити себе український народ, пізніше радикально вплинула на долі двох сусідніх держав – речі Постолитової і Московського царства – будучи для Польщі початком кінця, а для Москви початком посиленого розвитку і росту. Сучасні історики принадлежні своєю ідеологією до Польщі або ж до Москви. Забувають про об'єктивний суд у своїй оцінці цього періоду передусим. Тут Липинський ненадовго зупинився. Української історії. Слухачі спантеличено затихли. Словосполучення «Українська історія» ніколи раніше не звучало в цих стінах. Участь шляхти в козацькому повстанні вже не піддається сумніву, говорив трибун Липинський. Беговські, Краховецькі, Гуляницькі, Іскрицькі, Федьковичі – це лише деякі імена радовитих повстанців. Михайло Кричевський, ще донедавна вірний син польської корони, перейшов на бік Хмельницького і перехрестився у православ'я. Тоді ж він відмовився від свого католицького імені Станіслав і став Михайлом. Це факт, винятковий для тих часів. Тому ми більше не вважаємо можливими трактувати Хмельниччину як повстання бідних проти багатих. Як то люблять робити польська істографія, щоб знецінити і приховати її справжню суть. Участь правлящої верстви перетворила бунт низів із соціального явища в політичне. З руської ребелії у визвольний рух за створення незалежної держави. У цьому його найбільша цінність. Липинський поспіхом заковтував повітря і читав далі. Мов свідок на суді, який має лише кілька хвилин, щоб розповісти правду. Чи був Кричевський юдою та відступником, як його ще кілька по потому зображали на придворних гобеленах польські майстри. У часи, коли шляхта творила державу і навпаки, держава творила шляхту, благ власної державності означав для народу втрату своєї аристократії на користь чужої держави. Давній український рід Кричевських найкращий приклад цього. Сучасники вважали Михайла Кричевського поляком і дивувалися, як він міг пожертвувати королівською прихильністю і своїми маєтками, які з цією прихильністю випли у погон за безплотною ідеєю. Але те ціле покоління шляхтичів, які віднайшло своє справжнє коріння і стало в бій за можливість незалежності, довело. Що іноді безплатні ідеї важливіші за королівські маєтки Їхній вчинок заслуговує не на осу, а на славу і найвищу пошану Що трапилося з їхніми дітьми по стількох роках української бездержавності? Можемо добре бачити тепер Шляхта на лівому борці береза дрібра майже повністю русифікована Шляхта на правому березі полінізована Матеріал, з якого могли вирости державна Україна, був обрений на будівництво сусідів але якби там не було, ця жертва не пішла на марне. Бо якщо українці тепер існують як народ, то лише завдяки Хмельниччині не було в житті українського народа хвилини важливішої за Велику революцію 1648-1649 років. Коли Липинський закінчив, зала заціпаніло мовчала. Пальці доповідача упивалися в зіжмакані і скроплені гарячим потом аркуші папер. Все тіло тремтіло. Молода жінка підвелася на останніх рядах. Стало так тихо, що Липинський міг чути загрозливий шурхіт її спідниці «Ганьба!» – вигукнула жінка, і тієї миті їхні погляди зустрілися Жінка дивилася велично і зневажливо, водночас подібні погляди Липинський ловив на собі від матері «Ганьба! Ганьба!» – знову і знову вигукувала жінка, доти публіка не отямилася і не підхопила собі «Заберіть цього блазня! Хто дав йому право виступати?» «Зрадник! Ганьба!» У залі щинився неймовірний галас. Липинський поспіхом залишив трибуну і ледве живий вибіг на вулицю. Періщила весняна злива, у повітрі пахло таємним, солодким, звабливим, досі несвідомим. «Не переживай», – підбадьорував університетський товариш, коли вони з Липинським прогулювалися на Волонських лугах. «Ти ж не сподівався з такою доповіддю, що тобі аплодуватимуть, правда ж? Я зробив, як ти валів, друже», – відповів задуманий і розчервонілий Липинський. Я уявив її голою. Чутки про зганьблення Вацлава Ліпінського, сина Клари і Казімежа Ліпінських з герба Бродзіч розійшлися блискавично. Матір написала гнівного листа, в якому наказувала негайно приїхати додому. Липинський послухався і на Великдень уже був в затурцях. Родинний маєток тепер більше нагадував тюрму наглядачі якої запаслися березовими різками і не могли дочекатися години превселюдного покарання. Брати, один старший, один молодший, кепкували з В'ячеслава. Батько намагався жартувати, Клара Ліпінська розкричалася, потім розплакалася. Виплюснувши основні емоції, увесь наступний час вона присвятила читанню нотацій, протягом яких Ліпинський тільки понуро мовчав. Молодший брат Станіслав, з яким у Липинського були довірливі стосунки, лише сумно кивнув головою на прощання. Він саме закінчував навчання в київському політехніці і наступного року мав також переїхати до Кракова. В останню мить, коли Липинський вже чекав на ганку візника, Станіслав кинув, що йому більше подобається університет у Липську, і він виступатиме туди, а не до Кракова. «Це мама вирішила, щоб ти не потрапив на мій поганий вплив». Станіслав змявся. Мама тут ні до чого. Це моє рішення. Хочу вивчити німецьку мову. В'ячеслав поїхав. Більше не сказав, братові ні слова. Клара Ліпінська, гріючи ноги біля каміна, зітхала так, що було чути всім у домі. Не знаю, що то буде. Ліпинський теж не знав. Зухвале обличчя крибниці знову і знову спливало в його пам'яті. Худе і різке, ніби художник у шалі творіння забув заокруглити лінії. «Ганьба, ганьба!» – ненаситно викрикувала жінка. «Біситься, не інакше. Вона більше ні на мить не залишала Липинського в спокої. Зеленого ока, волосся, темно-русяве, пряме, голос безжальний. Казимира Шумінська – так її звали. Студентка керильничого факультету, на два роки молодша, тому їхні з Липинськими шляхи досі не перетиналися. Втім, жінок в університеті було так мало, що не помітити одну з них міг тільки він». Тепер усе змінилося. Казимира стала уважатися Ліпинському постійно і будь-де. Університетські коридори були заповнені Казимирою, вулиці Кракова були заповнені Казимирою, думки були заповнені Казимирою. Казимира була всюди. Липинський більше ні хвилини не міг всидіти в бібліотечних архівах, бо тут не мав жодного шансу її зустріти. Він вивчав розклад її занять і став неподалік від тієї лекційної зали, з якої вогна могла вийти. І коли вона виходила, ніби якась середньовічна польська королівна у супроводі легковажних кавалерів, Липинський заумирав із вдячністю, приймаючи її найвищий погляд. Ніби милостиво кинуту кістку, потім він ще довго стовбичив на одному місці, не маючи сил зробити бодай крок, аж доки університетські прибиральниці не попросили відійти у бік, щоб підмести його розчавлену об дерев'яні підлоги гідність. Родина шумінських це були збіднілі аристократи, вдова й двоє доньок на віддань. Усі ставилися гострим язиком і свавільним норвом. Мешкала родина у будинку неподалік двірця, займала простору квартиру на другому поверсі, решту здавала. Будинок вже давно потребував ремонту, але кошти на це у пані Шумінської не було, бо її чоловік примудрився передати своєю наглою смертю у віці 42 двох років інвестувати сімейні заощадження в якийсь безглуздий винахід, що мав реєструвати землетруси. Виглядав цей винахід як звичайнісінька ваза із незрозумілими гачками, які стирчали усі боки. Одну таку вазу пані Шумінська отримала поштою вже після чоловікової смерті. До вази долучався завірений нотаріусом листу, якому повідомлялося, що автор виноходу, на жаль, помилявся в розрахунку і тепер завзято працює над новим проєктом, а саме над окулярами, які світитимуться вночі, і якщо пані Шумінська зацікавиться інвестуванням, винахідник готовий назвати дивовижні окуляри на її честь. Пані Шумінська окулярами не зацікавилась. Землетрусну вазу вона поставила у вітальні на видному місці як пам'ятник чоловічій дурості. Липинський не міг знати, що нелюбов до осіб протилежної статі була у цьому домі спадковою. Казимира Шумінська швидко здогадалася про його несподівані почуття і почала вдаватися до жорстоких, привселюдних насмішок. Липинському передавали кожне її дошкульне слово». Липинський повуха закухався у фурію. Константували його однокурсники і радили відвідати кілька салонів із вродливими краківськими повіями, навікаючи, що його кохання – всього лише наслідок нестачі жіночого тепла. Липинський не знав, чи те, що він відчував, було кохання, бо ніколи раніше нічого подібного не переживав. Якщо кохання – це страх, нищівна тугану, дота, удержимість іншою людиною, то так, він кохав. Але що тоді в коханні такого доброго, що з нього замість лікувати, зробили культ і сенс людського життя? Кохання – це сповнена страждань хвороба. Вкрай небезпечна, не зцілима. Настали важкі часи. Лепинський майже не спав, зовсім перестав їсти і схуд до неупізнаваності. Професор Лепкий кілька разів запрошував його до себе на чай, але гість увесь час мовчав, розглядаючи горня в руках і гуцульський килимок під ногами. Дружина професора Лепкого пробувала нагодувати гостя борщем, а Галипинський відмовився, кажучи, що погано перетравлює буряки. Нестерпне бажання десь її зустріти з плином часом перетворилося на глуху, незагойну рану. Він страждав, коли не бачив її. Але страждав ще більше, коли їхні погляди перединалися, і вона швидко проходила повз усією своєю елегантною поставою, засвідчуючи зневагу. Тому він більше її не шукав. Навчився задовольнятися малим самої лише думкою, що вона десь поруч, можливо, у сусідній залі, сидить на студентській лаві, нахабно виправляючи підстаркуватих лекторів. Вона була розумна, тут ні в кого не виникало сумнівів. Її великі зелені очі випромінювали живий інтерес до всього, що бачили перед собою. Окрім Липинського, звичайно. Коли перед нею стояв він, її очі полагкотіли, немов дві розжарені вуглинки – обіцяючи перетворити на попіл при найменшому наближенні. Липинський був переконаний, що це прокляття. Часто молився, коли хтось намагався розрадити, він мовчав. «Ячеславе, це дівчина не варта таких мук», – казали йому. «Вертайся в бібліотеки, там твоє місце, ти станеш великою людиною» царської Росії доходили тривожні вісті. Селяни і робітники бунтували і палили, де могли поміщицькі маєтки. Гімназисти страйкували, військові відмовлялися виконувати накази. У повітрі витало щось середнє між хаосом і передчуттям свободи. Уряд нарешті зняв заборону з української мови і в Лубнах колишній університетський товариш Липинського Микола Шемет почав видавати з братами першу українську газету. Липинський запропонував назвати хлібороб. Шемет погодився. Звична манера одягатися усе чорне тепер пасувала Липинському як ніколи. Він носив жалобу, якась частина його вмирала в тяжких муках, і ніхто нічого не міг зробити, окрім коли настане час, послати за священнослужителем, щоб відспівали. І такий час нарешті настав. Липинський вирахував, як до церкви ходить родина Шумінських, і теж почав туди навідуватись. Після завершення однієї з недільних мес, коли люди потроху почали виходити з церкви, він нерішуче зупинився на проході, шукаючи її очима. Казимира з плоті й крові раптом виринула перед ним, але не пройшла, як завжди, повч, а стала навпроти і вправно загородила шлях до втечі. Пастка замкнулася. Липинський не мав куди тікати. Казимира вигукнула. «Погляньте на поляка, який переймається русинами більше, ніж власною державою». Липинський не мав потреби вслухатися в її слова. Він знав, що Казимира була здатна. Чому ж ви тепер пане Липинський прийшли до католицького храму? Ідіть моліться Богові православних холопів. Її обличчя таке жорстоке і безжальні, видалися йому найріднішим у цілому світі. Різке і гостре, найлагіднішим і найпривабливішим з усіх облич. Липинський похитнувся на мить, втративши рівновагу. Він зрозумів ще один крок і буде перейдено межу, за якою всяка любов між ними стане неможливою. Казимира вже зробила цей кропик. Тепер справа залишилась за Липинськів. Він шепнув, не боронячись. «Панночка Шумінська, забули, що Бог у всіх один!» Навколо вже зібрався натовп про провзявлених ротів, холоднокровних статистів, які мали засвідчити довгоочікувану страту каторжника – Аж ніяк, пане Липинський, про одного Бога говорять ті, які не вірять у жодного. А про особистість вашої віри ми вже почули на весняних відчитах в університеті. І що такого безбожного я там сказав? Що кожен народ, зокрема й український, буде боротися за право самовизначення? Як він це вже неодноразово робив у минулому, хіба не це я сказав? Український народ не має ніякого минулого, бо самого народу такого немає. «А ви, пане Липинський, зараз свідомо чи незмідомо підіграєте ворогам польської держави?» «Нагадую вам, панночко, що польської держави так само немає, як і українського народу». Казимира феркнула тоді, як Липинський перебував у дивному, мало не паралітичному спокої. Цей спокій розливався тілом, вимагаючи завершення поєдинку і повільного звільнення, навіть якщо воно коштуватиме частини цілого організму. Так лісові звірі рятуються із залізної пастки, відгризаючи собі придавлені лапи. Панночка Шумінська зараз свідомо чи не свідомо підіграє тим недалекоглядним польським патріотам, які, мріючи про Велику Польщу, ігнорують стремління українців чи русинів, як ви їх звете. Бути незалежними. Кройди, пройде пора, українці підуть проти поляків і заскочить їх зненацька. Бо такі, як ви, Люба Панночко, безперервно толкмачите, що українського народу не існує. То хто з нас більший зрадник? Хто з нас більше шкодить Польщі? Я своєю правдою чи ви своєю брехнею? Він випростався, більше не відчував себе живим. Можна було посилати за священнослужителем, щоб відспівали, і один із них, місцевий ксьонц, насправді з'явився. «Божий храм – не місце для подібних дискусій», – сказав він і миролюбним жестом випроводив усіх на двір. На виході вони, Липинський і Казимира, торкнулися одне одного плечима і сахнулися в різнобіч, За мить вона розчинилася в натопі». І останнє, що Липинський бачив, її здійняти вгору гостре, ніби альпійський шпичак під боріддя. Воно обіцяло ненавидіти його стільки, скільки стоятиме світ. І навіть ще трохи після його падіння. Це був кінець. Липинський полегшено зітхнув і рушив у протилежний бік. Опісля він вирішив навідатися до краківських повій і вже наступного дня зробив це невластивою для себе зловтіхою. В обійнах пешногрудої незнайомки Липинський змирився, зі своєю втратою більше не думав про Казимиру. Але вона почала думати про нього. 6. 1906. Казимира Зиму Липинський провів у легкому блаженному тумані. Ні про що не думав, нічого не відчував. Механічно перечитав усе, що знаходив із соціології. Це зовсім нова і не всім визнана наука, раптом надзвичайно привернула його увагу. Мало не кожного вечора, прогулюючись на болонях, лух кривався туманом, густим і пишним, наче овеча вовна. Так що Липинський бачив не далі, ніж на крок перед собою». З туману час до часу вигулькували незнайомі люди, такі самі безцільні блукачі, як і він. Треба було дуже обережно ступати і іноді рідко зупинятися, щоб не вдаритися з ним чолом. Липинський йшов далі, аж на Олеандри, за Краків, переходив місток через річку Рудаву. На темній воді манячили одинокі лебеді. І що мусу все частіше залишалися тут на зимівлю. Лепинський почувався захищених у цих туманах. У них безслідно розчинялася туга за недосяжним. У Росії почалися криваві зачистки. Могли розстріляти за підозру у зв'язках із заколотниками. Царський указ про демократичні свободи і запровадження думи на тлі жорстокої реакції втратив своє вікопоменне значення. Четвертий номер першої унікальної газети «Хлібороб», що її в Лубнах почав був видавати Микола Шемет – Вилучили з продажу, а п'ятий номер цензура взагалі не допустила до друку. Замість новорічної листівки Шемет надіслав Липинського короткого листа, в якому попросив деякий час йому не писати, бо листів із-за кордону компроментували. Закінчу фразою «Якби ти тільки знав, дорогий В'ячеславе, як часто я тепер про тебе згадую». Був квітень, весна, все ніяк не наставала, хоч останні тижні світило сонце». Чорні й неживі дерева стирчали з перемерзлої землі, тільки легковірна трава де неде позацвітала крихітними маргаритками. Ніщо не віщувало біди. Липинський йшов болонями неквапом, весь у чорному. За такої погоди варто носити з собою парасольку. Жіночий голос пролунав зовсім неподалік і несподівано вивів його з задуми. Липинський відразу здогадався, кому той голос належить, такий дзвінкий і різкий одночасно. Холоднокровно підвів погляд. «Панночка Шумінська, ще не було такої погоди, яка б змусила мене носити парасолю. До цього виду розкоші маю чомусь особливу неприязнь. То значить мокніть тепер?» Вона стояла перед Липинським, і її худе лице вперше випромінювало щось інше, ніж ненависть. Що це було? Задиркуватість? Виклик? Грайливий шал? Дивний біль заворушився в ньому ніби триголовий змій, якого у веслажневому бою тільки приспали, а не придушили цілковито. Начало впали перші краплі холодного дощу. Липинський розлюблено глянув у захмарне небо, щоб той, хто там засів, терміново порадив, що робити далі. Прожгом тікати геть чи залишитись, ризикуючи життя. Казимира весело засміялась. Вона була не сама, а з двома подругами. Одягнена у просту, притильну донизу сукню і зелене англійське дерапове пальто. Навколо шиї – песцевий комір, сама як лисиця. «На жаль, пане Липинський, ми нічим вам не допоможемо, бо маємо одну парасолю на трьох. Але якщо хочете, можете супроводити нас до міста. З нами так цікаво, що ви не помітите, як промокнете до нитки». Всі троє знову засміялись. Казимира не квапома рушила вперед, даючи Липинському кілька секунд на роздуми. Його тіло прийняло рішення швидше, ніж він встиг отяматися і слухняно поволоклося слідом. «Невже таки так?» – а вголос він сказав. «Чим я завдячую такій несподіваній переміні?» – пригадую останнього разу під час нашої зустрічі панночка Шумінська більше нагадувала роздражнену пантеру, загнану в божі хроми. «Мушу зізнатися, пане Липинський, ваші грубі слова в церкві не залишили мене байдужою. Спершу я дійсно дуже злилася, а тепер, коли злість минула, мені кортить ближче з вами познайомитись». «Ви справляєте враження людини прямої і чесної. Я дуже ціную ці дві якості. Навіть якщо вони належать моєму ворогові». Пронизливий вітер з дощем нещодавно сік його обличчя, але Липинський справді нічого не помічав. Казимира щебетала за крок від нього так приязно, ніби цілого року ворожнечі між ними взагалі не було». Ніби вони щойно познайомились, і Казимира ніколи не ганьбила Липинського перед півтисячою свідків. Ніколи не насміхалася з нього. Не проходила стільки разів повз, не задирала носик, не простелювала зеленими очиськами. Своєї позиції щодо українського питання я не змінив, дорога панночко. «Називайте мене Казимирою, а ви мене в'ячеславом. «Як?» – вона знову засміялася. Одинокі лебеді під мостиком через рудаву насторожено засичали. Хіба вас не Вацлав звати? Польською Вацлав, українською В'ячеслав. Поки ми на польській землі, пане Липинське, я буду вас називати Вацлавом і не інакше. Лепинський промовчав. Ім'я це найменше, чим він того вечора пожертвував. Наступної неділі його було запрошено до шумінських на подібний чай. Матірка Замири увесь час похмуро сиділа у вітальні і в розмову не обтручалась. Лише спитала, чи Липинський був на винахідник, бо серед винахідників дуже багато авантюристів. «Моя мрія – працювати коло землі, Вельми, шановна пані», – відповів він. «Зараз я закінчую агрономічні студії і ще маю намір відслухати лекції з філософії та соціології. Соціологія – наука нова, але дуже перспективна. По завершенні навчання я повернуся в Росію. Там у мене спадок. Хутір мого дядька Адама Рокицького. Недалеко відумані. Може ви знаєте?» «Не знаю». Уркнула пані Шумінська, але ворожість зникла з її обличчя. Лишилося тільки незадоволення. Ви читали, яка трагедія сталася у Сан-Франциско? Який землетрус? Скільки будинків повалило, тисячі людей загинуло. Подумати тільки, ось це треба вчити, як рятувати міста від такого жахіття, а не філософію. Треба дивитися у майбутнє, молодий чоловічий. У жіночому королівстві Шуминських не любили випадкових гостей. Взагалі ніяких гостей не любили. Якби внутрі Липинського якраз не відбувався материковий розлом, значно потужніший за всі землетруси планети разом узяті, він би не витримав тут довше, ніж пів хвилини. В епіцентрі стихії йому усміхалася Казимира. Весела, дотепна, розумна. Вона явно фліртувала, але так, як це роблять жінки, що вираховують площу чоловічого почуття і об'єм гонору, від якого нещасний готовий заради свого почуття відмовитись. Ще кілька місяців тому Липинський з легкістю віддав би душу, аби тільки вона глянула в його бік. Тепер же, ошелешений несподіваним даром, він просто розгублено спостерігав, як незнайомець у його тілі без найменшого опору здався на милість завойовниці». Слово за слово, сміх за сміхом, дотеп за тотепом Казимира блискавично займала його неприступні фортеці, сміливо ступаючи на просторі хламщини землі. Блаженний туман не розвіювався, а навпаки загустав так, що Липинський відчував його милосне тепло на своїй шкірі». Очі, які все одно нічого не бачили, заплющувались у благій знемозі, і деколи його охоплював страх, що, можливо, він спить, і це все лише підступний сон розуму, який, не отримавши бажани від реальності, висинув собі жінку, страшенно схожу на Казимиру і майже таку саму живу, як вона». Відтепер вони часто прогулювались на Болонях удвох. Навколо була весна, хоча ручки вітер ще подекуди зносив холодом, нагадуючи, що всі переміни відносні, а маніул ніколи остаточно не зникає і повернеться, коли його чекаєш найменше. Рудава вийшла з берегів, і луг подекуди перетворився на непролазні мочарі. Звичайні тумани розсіялись під урочи равиння худоби, перше вигнаної сюди після довгої зими віліпастися. Гостре каземирне личко прикрашало русяві завитки, які вона дбайливо накручувала перед відходом до сну, а високий білий комірець із дрібним мережевим подовжував її і без того так довгу, як у краківського лебедя, в шию. Вона не була особливо вродливою, але Липинському здавалося найкрасивішою з усіх. Що він хотів понад усе обійняти її і тримати так в обіймах до останнього подиху? Залагоджувати побутові страви, кудись ходити, вчитися, хворіти, бувати засмученим чи втомленим, зустрічатися з однодумцями і все це, тримаючи її в обіймах. Казимира стала дном його душі. Нове почуття наповнювало його в'язким солодом, і Липинський безтестережно прийняв його за щастя. Вже у травні він написав батькам, що зустрів дівчину, з якою хотів би одружитися. Клара Ліпінська негайно приїхала на оглядини. Казимира їй не сподобалось. Занадто впевнена в собі. «Вертихвістка» – такий був материн веддикт. Її збуджує новизна і відлякує побут. А життя – це побут сину. «Я вже вирішив», – відрізав Липинський, хоча, може, і підозрював, що в материних словах є частка правди. Казимира мала авантюристський характер, прагнула свята, пригод і гострих почуттів. Поки що Лепинський давав їй усе оце. Іскри між ще не пригасли – коли вони сперечалися на поточні політичні теми, навколо ставало так гаряче, ніби в кузні. Він не попускав її, вона не попускала йому. Їхні дискусії могли тривати годинами. І Липинський притримував чергові аргументи лише тоді, коли помічав сльози на її блідих щоках. Тоді Казимира, як дитина, радісно сплескувала в долоні і всі наступні дні святкувала перемогу, повторюючи «Ну визнай, Вацлаве, що тут ти не мав рації». Іноді він визнавав, але частіше заперечував, і дискусія розпалювалася з новою силою. Ні, наразі гострих почуттів між ними не бракувало. Але чи могло так тривати завжди? Казимира мало надавалася на роль, яку їй заготував Липинський, ночавими вірюючи їхнє подружнє життя до найменших подробиць. Роль вірної соратниці і мовчазної помічниці була не для неї. Мовчати і бути вірним мусів той, хто мав необережність у цю фурію закохатися. Проте для матері один аргумент переважив усі вади. Казимира була полькою. Клара Ліпінська чекала на одруження сина з трепетом, побоюючись найгіршого. У родині її знайомих уже сталася трагедія, коли молодий чоловік супереч батьківській волі так само несподівано навернувся на українство. А потім ще й одружився з першою ліпшою українкою, яку зустрів. Нею, звісно, річ виявилася якась неотесана селянка із забитого села. Не допомагали ані умовляння, ані ультиматуми. Щоб уникнути громадського осуду, тій сім'ї довелося оголосити сина розумово неповносправним. Клара Ліпінська дуже боялася подібного сценарію і відразу вирішила, що найгірша Казимира краще за будь-яку парасольку. Наступного дня вона мала владнати зі старшою шумінською процедурні справи і від синового імені попросити руку Казимири. Пані усамітнились в кабінеті. Молодість у цей час здавала, ніби не розуміє, що відбуваючи, обговорюючись на канапі у вітальні жіноче броня, париво... «Відмовляти жінців можливість обирати місце владу на рівні з чоловіком – це якийсь кам'яний вік», – палко доводила Казимира. Вона уважно свідкувала за цією темою і навіть надсилала у жіночий віденський тижневник «Дай Арбентім Зейтін» листа, у якому пристрасно описувала сподівання польського жіноцтва отримати право на політичний голос. Той лист чомусь так і не надрукували». Якщо мешканки фінляндського князівства перейшими в Європі підуть на вибори, а саме так виглядає, це буде приниженням для всіх тих, хто вважає себе авангардом європейської спільноти. Для всіх нас. Матері вийшли з кабінету. Клара Ліпінська розчервонілась, як рак, кисті рук затисла у вольовий кулак. Не все так просто, почав був Ліпінський, але дивлячись на матір, запнувся. Пані Шумінська не церемонилась». Казимиро, я була чесна і сказала, шановні гості, все, що думаю про її сина. Я не вважаю його доброю партією для тебе, але дам тобі дозвіл на шлюб, якщо ти сама його хочеш. А ти його хочеш?» Клару Ліпінську аж тросило від люті. Казимира опустила погляд у підлогу і мовчала. Липинський завмер. За ті кілька-десять секунд невизначеності він знову переживав у біль, якого ця дівчина вже встигла йому завдати. Здавалося, що вона зараз порсне сміхом і зневажливо вигукне. «Мамо, ну хто ж піде за цього тюхтія заміж? Як ти могла таке про мене подумати? Я всього всього чекала зручної нагоди, щоб помститися». Тієї миті Липинський пригадав їхню сварку в церкві, і в його голові промайнула підозра. Що пізніші зустрічі на Болонях, запрошення додому, прогулянки і милі розмови були нічим іншим, як підготовкою до найпідступнішого і тому найдосконалішого плану помсти, на який досі спромагався жіночий розум. Якби це було так, то план удався б. Липинський був би цілком зруйнований. «Я хочу його», – ледве чутно прошепотіла Казимира, і спершу Липинському здалося, що це шепоче його уява. «Що ти бубониш, Казимиро? Не можеш сказати чітко?» Казимира встала, і як солдат задершив вгору голову, голосно і чітко виговорила те саме. «Я його хочу». Вона не дивилась на Липинського, так ніби вже досягла своєї мети і більше нікого не потребувала. «Можливо, її план помсти був значно вишуканішим і в мільйон разів жорстокішим, ніж хтось міг помислити. От і вирішилось, роздратовано підсумувала господиня дому. «Ви мені вибачте, але я погано себе почуваю і мушу негайно прилягти. Хочете чаю, свахо? Якщо так, то я розпоряджуся, щоб принесли». Клара Ліпінська більше не могла стримуватись. «Дякую, але мені вже час йти. На цих словах вона як вихор вилітіла з покоїв і більше ніколи туди не поверталася». Синові вона пізніше сказала, яка нестерпна родина. Не уявляю, як ти збираєшся з ними вживатися. Таку зрозумілу поведінку, звичайно, можна собі дозволити, але не тоді, коли ти повний банкрут». Матеріальне становище Шумінських ні для кого не було таємницею. Однак воно цікавило Липинського найменше. Коли заручені зосталися на одинці, Казимира відчужено розглядала бджолу, яка щойно залетіла у прочинене вікно, і тепер не могла знайти дорогу назад. Незручна тиша в кімнаті розросталася, аж темніло в очах. Але ніхто не мог примістити тебе щось сказати, щоб її розірвати. Новий статус їхніх відносин був невизначеним і відлякував. Джола істерично билася обшипку, старанно вимутувала до зелених свят. Казимира чепкала. Липинський врешті промовив – Жіноче виборче право мало б сенс, якби жінки отримували освіту на рівні з чоловіками, без освіти, право голосу, пустопорожня цецянка. Звідки жінки знатимуть, за кого їм голосувати, якщо вони не вміють ні писати, ні читати, вирішуватиме все одно їхній чоловік. «Жінки вміють і писати, і читати», – гаряче заперечила Казимира. «Я не кажу, що всі не вміють, але багато!» Липинський замовк. Казимира кинулася до вікна і відчинила його навстіж, щоб допомогти бджолі вилетіти на волю. Бджола забилася у верхній глухий кут між шибою та рамою і притихла. Липинський підійшов, щоб допомогти. «Не треба мені допомагати, але вона хотіла, щоб він допоміг». Лепинський взявся зібганою фіранкою вишпортувати комаху зі сховку. Однак робив це, звично, для себе дуже неуміло. Джола залетіла за комір, і різкий біль прострелив усе його тіло. Лепинський схопився за шию і заволав так, ніби через укус набрався бджолиного сказу. Казимира вклала його на канапу шепучи. «Що сталося, Вацлаве? Я пошлю за лікарем, але скажи, що сталося?» «Так, пошли!» – Липинський перейшов з голосного крику на передсмертний стогін. «Але, мабуть, буде запізно. Я вмираю. Я не маю чим дихати, Казимиру, я вмираю!» Його поблідле обличчя обмивали треті поти, руки стали крижаними, очі посоловіли. «Боже, ти можеш сказати, що з тобою сталося?» Проклята бджола вкусила мене сюди, в шию, і він відвернув комір сорочки, щоб показати». Казимира видихнула. Вона хотіла засміятись, але не зробила цього. Натомість раптом схилилася над ним і поцілувала в губи. Світ навколо перестав існувати. Біль притих. Поцілунок був ледь відчутним. Це був радше подих, аніж поцілунок. Фальшивий доторк – одночна виласкана на сипучі піски. Коли одна нога тут, одна там, щоб більш розхворобити піски. Але не застрягнути в їхній смертельній обіймах. Липинський мав право на цей поцілунок, адже вони щойно заручились. Але не мав сміливості. Казимира відвела голову, і він її не зупинив. Багато років по тому він прокручував пам'яті все знову і знову. Джолу, свій крик, її переляк, її поцілунок. Хоча ні, то не був поцілунок, а пропозиція поцілунку. Пропозиція себе, мовляв, відтепер я буду твоєю, бери мене, бери мій розум і моє тіло». А він не взяв, відштовхнувши її байдуже, що з великого страху і Казимира сховалася назад у свою мушлю, ображена і зганьблена, і більше ніколи звідти не показувалось. За ціле життя Липинський не зробив страшнішої помилки. Ці його наступні помилки були лише наслідком цієї першої. Думаю, не варто турбувати лікаря. Казимира різко встала. Розпластаний на канапі, Липинський безпомічно стискав затертими пальцями горло, ніби хотів сам себе задушити. Тебе ніколи не жалила бджола, Вацлаве? Ніколи. Це не смертельно, але це Казамири знову стало гострим, як кинжал. Липинський згадав, що ще повинен був супроводити матір на двірець. Він підвівся з канапи. Я зайду завтра, як звичайно, о другій. Казимира кивнула, він швидко зібрався і принижено вислазнув на вулицю. Вінчання відбувалося у тій самій церкві, де молодята раніше так завзято сварилися. На церемонії були лише найближчі родичі – дядько Адам Рокицький, власник великого маєтку неподалік Умані, приїхати не зміг, бо саме був зайнятий молодьбою, але запросив подружжя до себе на у гості. Липинський відповів, що цього року приїхати не вдасться, все вже заплановано, може наступного, але перш ніж погоджуватися, він ще порадиться з Казимирою, адже вона тепер одна сім'я і все вирішуватимуть разом. Разом вони вирішили переїжджати до Женеви, щоб в тамтешньому університеті слухати курс лекції з соціології. Обоє добре знали французьку, обоє хотіли геть. Речі, надіслані наперед поштою у Женеві, знайомі вже допомогли знайти помешкання, якраз навпроти університету за адресою «Рю де Кондоль, 4». Самі ж молодята подалися у весільну подорож до Венеції. У вовшенебельному готелі на венеціанському острові Лідо вони провели два тижні. Спершу постійно трималися за руки. Було у цьому щось нове для обох, новий вид близькості з іншою людиною коли на тебе не готується напад, чи тримати треба оборону, не треба подумки перебирати актуальні теми для розмов, чи аналізувати почуті слова, шукаючи в них прихований натяк на звинувачення. Можна було просто триматися за руки і нічого не говорити. Її руки завжди були холодними, його теж. Казимира цілими днями бовталась у воді, плавати, звичайно, не вміла, тільки вдавала. Він сидів на березі на розкладному стілчику, на найплющішого сонця застебнули всі гудзики. Невідомо, що приховували ці неосяжні морські глибини, великі риби могли відкусити йому ноги. Море тоді Липинський бачив уперше і в останнє. Але бачив його не сам, а завжди з дружиною, тому губах губахи на шкірі пізніше незмінно нагадували йому її. І ось вона, усміхнена, щаслива, волосся вибивалося з-під капелюшка, він рветься їй назустріч, але кожен крок, який він робить, щоб поєднатися з нею, роз'єднює їх, не зближує, навпаки віддаляє, забирає її в нього. Що ближче Липинський хотів бути з Казамирою, то менше її в нього залишилось. І коли він підійшов зовсім притул, вона зникла повністю. Розчинилася, як крапля морської води в річковій запливі. Лише присмак солі в роті нагадував, що вона колись узагалі була. Згодом, щоб змогти викинути Казимиру з пам'яті, Липинський відмовився від споживання солі в будь-якому вигляді. Безсольна дієта, як він це назве, життя без Казимири. 7. 2003. Кіптєва. Кажуть, що картини великих малярів відродження колись одразу по написанні мали зовсім інакший вигляд, ніж тепер. Кіптяву від свічок, яка століттями аж до винайдення електрики осідала на їхній поверхні, вже неможливо нічим вивести чи стерти. Тому первісних кольорів не побачить жоден відвідувач музею. Можна тільки припустити, якою була кольорова гама під димним нальотом. Минуле – це всього лише припущення минулого. Кіптява, яка щільно покриває тривалі проміжки часу – це історична обставина. А реальність? Те, що всупереч усьому таки поступає назовні. Це не обов'язково найважливіша деталь цілої картини, навпаки, якась зовсім другорядна, дрібна дрібничка, на яку не звернув би увагу, якби бачив головне. Так я запам'ятала своє минуле. Другорядні деталі грають у ньому, а точніше в пам'яті, про нього важливу роль ніж головні. Головні всі покриті кіптєвою. Я не орієнтуюся у власному житті. Якби хтось перевірив мої знання про мене, то цей іспит я склала б останньою, найгірше з усіх. Сусіди розповіли би більше. Зате я дуже пам'ятаю мимовільні погляди, кинуті крадькома, коли сила волі давала збій, страхи, які так ніколи й не справдились, але досі міцно тримають у своїх лещатах, раптові запахи липи чи розміщеного літнім дощем асфальту. І як я стрімголов по ньому біжу, захляпуючи малинові вальвети, багнюкою з калюш, бажання від якого йшла обертом голова. Мені хотілося всього, хотілося все зробити власним досвідом. Чи не цей голод іноді називають молодістю? Я не втекла, наприклад, дізнавшись, що мій золотоволосий чоловік одружений взагалі було би дивно сподіватися, що статешний викладач університету, без двох хвилин професор, холостякує. Одруження якась така необхідна початкова фаза, без якої декотрі чоловіки не сміють просуватися соціальною драбиною вгору. Спершу вони мусять одружитися, а вже потім робити решту, будувати кар'єру, видавати книжки, роздумувати над сенсом буття, пиячити з колегами по роботі, одне слово, жити. Такі чоловіки вже народжуються одружими. Кожна жінка, яка в них закохується, уже від народження мала б почуватися грішницею. Я смутно здогадувалася, що грішу, але, напевно, цього не знала. Мабуть, тому, що не знала, що люблю. Ми почали регулярно зустрічатися в маленькій затишній кнайпі неподалік університету, щоб поговорити. Це була така гра. Ми тільки говорили. Він сказав мені, наприклад, відразу ж, «Моя жінка вчинила те саме, що йти тепер». Я запитала, як її звати, скільки їй років, як вона виглядає. «Валентина, на п'ять років старша за мене. Гарна». «Я не сумніваюся, що вона гарна», – запевнила я. «Так-так, вона дуже гарна». Більше ми про Валентину ніколи не згадували. Наші розмови в кнайпі могли тривати годинами, аж до пізньої ночі, доки втомлені кальнери не починали демонстративно перевертати стільці за сусідніми столиками. Тоді ми переливали замовлене вино в одноразовий посуд і ще повільно допивали його у якомусь темному дворику поблизу, сидячи на низьких залізних прутах, який зазвичай огороджують грядки під будинками. Ніхто не впізнав нас, студентку і викладача. Ми були більше схожі на меланхолійного поета і фривольну дівицю. Подаку на солодкі слова, які втім так і не були вимовлені. На фривольну дівицю я теж не була схожа у прямому розумінні». Бо ніколи не зносила коротких суконь з глибоким декольте, я взагалі ніколи не носила ніяких суконь і мало чим нагадувала дівицю, іменем хіба що. Але все ж було у мені щось, що його притягувало. Сміливість? Сильний інтерес до літератури? Дотепність? Чи була й дотепна? Що взагалі рухає людьми у напрямку одне до одного? Мусить існувати якийсь механізм, який рухає або ж... Принаймні, критерії – певна ознака, з якою одна жива істота піднаходить у морі, що кишить багатьма іншими незліченними живими істотами, об'єкт для врясних ніжних почуттів. Іноді ми сиділи і певний час мовчки дивилися одне одному у вічі. Він ледь погладжував мою руку на столі, я, вдавала, ніби не помічаю. Тоді він ставав у стократ сумніший, ніж звичайно, його очі блищали, переднісся морщилось, брови супились, немов би йому дуже шкода за чимось, що він мав і що втрачає, Або чого ніколи не мав.